імперія трьох морів – Чорного, Каспійського і Балтійського. Про границі другого кляну говорити передчасно. Можна лише сказати, що тут треба оперувати такими географічними топонімами, як Урал, Альпи, Ардени та гідронімами – Волга, Атлантика, Ламанш. Тож вперед, залізні лицарі, під сяйвом золотого тризуба на синьому тлі. Петро Заливайко Зворотний бік Марса. Я зібрав вас, панове, щоб повідомити про криву новину. В Австралії ведуться тяжкі бої, повідомив Махатма Ліко Валенко, який виконував роль координатора постійної президії Ради Великих Махатм Шамбали. Як бої? запитав Махатма Рабіндранат Джексон. Як бої? запитав Махатма я та мотохіру, як бої хором запитали решта десять махатм, які вкупі зі згаданими вище і складали РВМШ. Так, панове, сьогодні я вийшов у Астрал із звичайною контрольною інспекцією і побачив, що на Великій долині Суму зійшлися коричневі та червоні бали і розпочали безкомпромісну битву. Скрушно зіткнув вусатий, з голеною головою, на маківці якої було залишено довгий жмут волосся, Махатма Маліко Валенко. Війна, якої ми всі боялися, на яку всі потаємно чекали, розпочалась. Тепер таке саме мусить розпочатись на землі. Як буде в астралі, так буде і в грубому світі. Це істина давно відома, незаперечна і ще не піддана секвестру найвищого. «Не треба вживати ім'я найвищого всує, сує», – нервово забелькотів Махатма Конрад Алізаде, сухий жовчний дідок із золотим зубом. «Панове Махатме, ми сьогодні мусимо спрямувати цей астральний бій у русло вигідне вищої ієрархії сущого, і не допустити, аби цим скористалась нижча ієрархія такого ж сущого», – промовив Махатма Ліковаленко. Оголошує таким чином безперервний сеанс медитації аж до повного виявлення переможця і остаточної поразки однієї з барбалів. Якщо переможе червона, хай буде червона, якщо сила буде на бійці коричневе, хай буде так. Отож виходимо всі разом в астрал. вигукнув енергійний Махатма гногу, голий австралієць зі стилізованим бумерангом за солом'яним поясом але без шахрайства застеріг Махатма Огенштауфен і поглянув на свого сусіду Махатму Авраама Бродський. А то один може прикинутись медитуючим, а сам тим часом наведе сепаратні зносини з адептами нижчого чи вищого світу і вплине на битву так, як йому вигідно. «Ні», – сказав координатор, – «за цим сеансом буде спостерігати наш приятель, адепт 12 ступеня, лама у червоній шапці, його святість Уга Зголоду, сказали хором усі дванадцять махатм. Тоді починаймо, сказав Махатма Коваленко. Посмію нагадати, шановному зібранню, умови великої астральної битви. Перемагає не найправедніший і найдостойніший, перемагає той, чий символ складається внаслідок вищих астральних комбінацій. У даній війні це або пентаграма червона або ліва свастика коричнева. Хай запанує вища випадкова доцільність. Увечері 30 квітня 1941 року швейцарський професор археології Лі Коваленко приймав на своїй тихій віллі за 7 кілометрів від Вадоцу своїх колег-науковців, 12 таких же, як він, професорів археології. Вони сиділи у холі за круглим столом, Пили хто що, хто чай, хто віскі, хто каву, а доктор з Монголії – це Бербадал, кумис. Курили теж, хто що. Зібрались вони поговорити про роль жовтих і синіх ниток у геометричних візерунках домотканних гуцульських і шотландських тканин, у патріотичному вихованні підростаючої молоді, зокрема в контексті подій 1374 і 1939 років, відповідно, в Шотландії та Карпатській Україні. Слугував професорам китаєць чи тібетець Уга. Розвіюючи фіолетові хмари несуттєвого, продираючись крізь нетрі блискавок, на небі сірого кольору почали проступати обриси якихось геометричних фігур. Одні лінії були яскраво-рубінового кольору, інші – прозоро-смарагдового.